Mwanianguni kwa mbao mehishinda salama salimini mpenzi msiluza jini wakati watarifa bari katika luwa kisulamba tunazana mkutasaru wake. Raisi wa jamuhuri awatolea wito raya kulinda mindo mbinu kama barabara akibaini kuwa ni mali ya uma. Alitoa wito huo alipozindua mwengi wa amani jumatano hii. Hawea na wakati wanajiji wa kaskazini mwamanisipa jiji la bujumura wana kero kosefu wa maegesho hali ambayo Ina na inawagiza madereva kwegesha sehemu iliotengwa kwa raya wanaotembea kwa mgu na huko mkuwa ningozi kumezunduliwa alhamisi hii wiki ya ulinzi wa afya jukwa la bima ya afya linaomba usambazaji wa bima ya afya nchini kote kwa haya na mengineyo karibuni langujina moize misago Eric uimana anaungana nami kimitambo lejo isanganiro nikiboko yao Habari kamili Raisi wa Jamhuri anawakumbusha raia kulinda miundombinu ya uma kama barabara Wakati wa uzinduzi jumatano hii mwenge wa amani kwa tolela kuminasita, Raisi Evaristen Daishimiye anakiri kuwa miundumbinu ni mali ya wana nchi. Kulingana na yeye, miundumbinu hiyo inapaswa kutengenezwa kwa wakati kata kipindi wakati imeanza kuharibika. Tumsikilize katika tafsirika kiswa lina Rumiwalde ni wabivuze. Njimafu ni vzareta ni bumwe kwa ni vzavo, ijihugu ni guachu, ijihugu ni guachu njeni. Wasiseme ni mari ya sirikari Watambue kuwa ni miliki yao Nchi ni yetu na mari zaki Tuzirinde kama mari za familia Barabara, tazama leo tumeanza kukarabati Angalia pesa zinazo tuharimo Tungereanza kukarabati wakati wa kutukia kwa ufa Tusingere tumia pesa nyingi Tugiaribu kulinda barabara za maineo yetu Inayo pitia tarafani muetu Tutambue kuwa ni yetu sote tuirinde Barabara ambazo hazigyajegwa kwa alami Kama kuna mmonyoko wa alizi Ule udongo na changalawi Ondo wen isiharibike kabisa Tunaitaji kulinda mari ya uma Mwengi wa amani umeanza safari yake katika mikoa ya inchi Tunaomba warundi wote Mta kapo pitia, waupoke, unareta furaha, unareta amani na utulivu nchini mwetu, unakuja kuyenga nchi. Kwa hiyo, laia nyote kutoka mikowani, upokeeni kwa shangu na hamu kwa sababu ni nuru inayo kutuakia. Napenda ni tie moe wa beba mwenge. Unakuenda na baraka kutoka makao makuu ya kiuchumi. Tuna watakia safari ngema. Sehemu zote mtakapo pitia wafikishieni ujumbe huo kuwa munakuja kuwakumbusha kumbusha kulinda mari ya uma. Viongozi wa inchi watakuja kuwa unga mukono nasi tukiwemo ili burundi iwe katika furaha. Indo ungozi ziki huko zizo za ziwa fateo mgo na tuetuli mgo kugira ungo uburundi mje mkanya munezi na tukisema kwenye kurasa wa utawala ni kwamba baadhi ya wakazi wa kaskazini mwa jijiji la Bujumbura wana kero na tabia baadhi ya madereva wanaukiuka kanuni za barabara kwa kupita kwenye njia zilizotengwa kwa ajili ya wa, wa raia wanaotembea kwa mguu wana bainisha kuwa hali hiyo inaweza kusababisha ajali na kuharibu njia hizo za watembea kwa mguu wanaitaka polisi na usikana usalama barabarani kuadhibu madereva wasioheshimu sheria za barabarani hawa ni baadhi ya kazi wa jiji la Bujumbura kaskazini tuaskilize a reviskani moto gari barabara yake walitengeneza ndio ile pale kisha nafikiri inaingiaomba barabara ya ya kitu kikubwa kwanza ni kupenda ile barabara yenyewe unapitia gari yako sasa la 2 wewe utokio mbarabara yako unaingiaomba barabara hiyo unasikia kama unatuingia na madereva wanapofahamia barabara hizo ambazo zinyo napasha kupitia ndani raia tatizo linakuwa ni tatizo gani kwa raia hawa wanaopitia barabarani humu unasikia kama tatizo linapashwa kuwa, kuwa kubwa sana na bisa gisi huku natimea unasikia sonea gari nyuma yako wewe uko mbele yeye unakia nyuma yako atupa barabara yake na yeye yake nyuma yako pigo sa Saba wa mama benye biko na maroza hizo za ma tensions za vitu gani yani anafika na shtuka unasikia hio tatizo unabeba mtu kwenye matatizo tena kuingia hospitali mambo ambayo ninayoona hapa ni kabisa ni mamba ya kutisha ajili unaona madereva wengi wanaacha barabara yao wanakuja kwenye njia ya watu wa alafu halafu na pita pale wanawakuta pale wanawagonga kabisa mmoja wanafariki, wengine wanaumia inakuwa ni shida kabisa japokuwa adereva huyu ameacha barabara yake akaenda kwenye barabara ya pita miguu alafu anawagonga uko, hiyo ni tafizao yote yatokana na wale wa gereva moja moja ambao wasioelewa kode ya barabarani hiyo kwa sababu wanatembeza gari kama zile wanavyoitalii barabara hizo kusemwa ziheshimishwe zi, ni kila direva mwenye anajua anatembeza gari mbarabara ajue barabara yaki na kila raia mwenye anajua kwenye kuwa anatembea mweli barabara na yeye ajue barabara yaki doki si minaweza kumyolo mbibuze wangu. na kwa upande wa askari polisi wanawusikana kuhimarisha usalama barabarani wawo unazuka watulia wito gani Mapolisi polisi ya peseri siyo njoo ina stahili usalama wa barabara wale sasa ndo wanapasha kuwa makini njoo richoletu sisi waraia wadogo wadogo kwa polisi wa barabarani sisi tunahomba kama raia wajit Hidi kabisa wao makini yani utizama ore wa delivera ambao wanafanya wambu kama yare na kwa wachikulia hatuwa kari sana Mahizo hatua kuna hatuwa ya kuanyanganya hizo permisao dekonduire pana fine ambao wanawakata Na serikali itekeleze sheria inayokataza magari kuegesha kando na barabara ilikulinda miundombinu hiyo ambayo ni ghali kwa taifa Gabriel Firi mwenye wa wasasi na pambana thidi ya rusho na ubadhirifu wa kiuchumi olukom ambaye alisema hayo jumatatu katika mkutawondesha wa habari. Anapendekeza kwa serikali ijenge seye mza kuegesha za kulipa au kishindikana. Iha watu binafsi kufanya hivyo ili kurekebisha halihio ya ukosefu wa maegesho ya magari katika la bujumbura. Bada mapumziko kidogo, tunaendelea. Isa. Ikiwa ni saa 7:27 tuendele na taarifa hii hakuna mfanyabiashara shinda kandarasi ya uzaji wa chakula kabla ya kuonyesha mashamba yake ya mazao agizo la rais wa jamhuri wakati wa toleo la kwanza la jukwa la kitaifa la sekta kibinafsi Jumatano hii rais Evarasendayshimie ana sikitishwa na ukosefu wa usawa kijami kati ya mgavi na mzalishaji Kulingana na yeye ni jambo lisileweleweka kuwa mjasili ya mali kupata pesa nyingi huku mkulima ambaye aliuza mavuno yake akisalia maskini. Na katika ukura sawa afya ni kwamba huduma ya afya inaweze kana nchinikote. Pia kwa garama ya chini kulingana na utafiti wa majaribi ulefanyo katika wilayaga shohoni mkuwani muyinga. Matamisha le na mwenye kiti wajukuwa la bima ya afya nchini burundi alhamisi katika mkuangosi wakati wa uzinduzi wa wiki ya ulinzi wa kijami na bima ya afya kwa wote nchini burundi awamu ya tano. Kwa hiyo Eduard Hurunziza anayomba sirikali kuzagaza huduma hiyo ya bima ya afya ya jami kwenye tarafa zote nchini kwa niya ya kuboresha upatikanaji wa huduma kwa raya. Na tutoke mkwani ngozi tulike mkwani kayanza ambapo tumia dharura iliowundwa na wajumbe wa utawala wa mkua haswa wanosimamia maswala shiria mafundi kutoka sisi obuha wenyeji wa wilaya muruta ambao walipitiwa walilipwa fidia duni na kampuni ya imena somu subire ambayo inakarabati barabara katika wilaya hiyo pamoja na wafanya kazi wa kampuni hiyo itaundwa hivi karibuni Kwa mujibu wa gavana wa mkoa wa Kyanza tumehio itakuwa na majukumu ya kurekebisha kasoro zilizojitokeza katika operesheni ya kutoa filia Patrick Kenseng yumba na mengi zaidi. Bala bala hiyo ipimayo kilomita kuminamiri na itoayu barabara ya mkua Kayanza nambali 137 na governor wa mkua Kayanza wanzi karibu na barabara ya kitaifa nambali kumi na kuendelea mpaka kwenye kiwanda chachai chake mujasiri ya maria ni chima raia watarafani muruta mbapo barabara hiyo napitea karibu na mashamba yao wanasema kwamba hawalivisu kamwe tfidia walio ipewa huku wa kizao zisivunjwe bure njwebure moja bathi yao akeme ya vikali hali ya kupewa elfu tu kwa tutala viyazi utamu na elfu tanu tu sarafu zaburundi kwa mparachichi Inetu juu ya swala hilo anaireza ya kwamba mukahawani mwake ndimo mashini za uchimbaji zimuagazo udongo na bila hata ya kupewa chochote. Mbali na hayo kuna jingine la wale ambao wanajutia kuwa hawajapata chochote kama fidia wakati mashamba yao yalichimwa kwa ajili ya barabala hiyo pande zote hizo za omba ngazi za serikali kusaidia raia wasinyanyaswe bure. Gervendira ko buchabaziri mkuu wa serikali ya Burundi baada ya kusikia malalamiko ya raia hao alimuomba wiki iliyopita governor wa wa Kayanza kusimamamia vilivyyo haki za raia hao. Kiongozi katibu wa mkoa wa Kayanza aliwaomba wahusika na uchimbaji wa barabara hiyo kutekeleza jinsi ya kutia kipaumbele manufaa kwa raia katika kazi zao. Remy Chishayo areagiza pia misarambanyekundu iliyochogwa kwenye nyumba za watu kinyume na sheria itolewe haraka iwezekanalo. Mikilipoti Toka kwanza Patrice Sengiyumva kwa nia ya Radio Isanganiro. Shukran Patrice Sengiyumva. Tutoke mkwani Kayanza kaskazini mwa Burundi ulkoku sinim kwani Burundi ambapo wachinjaji pamoja na walaji wanyama nyama ya nguruwe wanaomba kurejelewa kwa shughuli za kuchinja wanyama hao. Ombi hilo limetolewa mwezi mmoja Bada ya katazo la kuchinja nguruwe moja yatuzulchukuliwa ya na Wizara ya ya ufugaji kat kwenye kwenye kwa homa ya ya kiafrika ambayo ilizuka kwenye vijiji viwili katika wila ya vyanda klema nyeshimana afisa wa kilimo ufugaji pamoja na mazingira mkwane bururi anakilikuwa homa hiyo ilidhibitiwa lakini hata hivyo ufuatiliaji wa magondro ya mlipuko unaendelea katika kusubiri hatua nyingine kwa sababu ngurua wili bado wanatibiwa na kwa kuhitimisha taifa bari ni kwamba Baadhi ya vyama vya ushirika Vya wanawake mkwani makamba Vinasema bado habija pewa mikopo Kutoka banki ya ukizaji Na mendele ya wanawake Mwakilishwa vyama hivyo vya ushirika Wanasema kuhali hiyo inawafanya Kupoteza imani mbele ya wanamemba Vyama hivyo na kwamba Tayari vyama hivyo vimekata tama Meneja katika banki hiyo anawaomba wawe wa, wawe na ujasiri na kutangaza kuwa kuna tume katika mkuawo kwa ajili ya utambua wateja wa banki hiyo na hayo ya lielezwa jumatano hii wakati wa warsha ya hamasa ya harakati za banki hiyo ya kina mama Elize Kwizera na mengi zaidi katika warisha jumatano hii ya husu wa masishaji juu ya bidhaa na huduma zinazo tolewa na bank ya wakizaji na maendeleo ya wanawake baadhi ya vizyama vizya ushirika wanafamisha kuwa bado haojapewa mikopo walio yomba katika bank hiyo kuna angalau myezi miine fiongozi wa vizyama hizyo vizya ushirika ambazo hufanya miradi ya kilimo na ufugaji wanasema kuwa walijilimia mashamba katika pesa za mchango yao na kuwa walikuwa kuwa na kutoa malipo ya mbolea katika pesa za mikopo viongozi hao wanaeleza kuwa wanachama wa ushirika wamekuisha kata tamaa na kwamba hawana tena uaminifu mbele yao manager wa mikopo katika benki hiyo Nimbo na Artemo anawatuliza mioyo ili wasikate tamaa na kufahamisha kuwa kuna tume mkuuani makamba ya kuchunguza jinsi miradi inavyoandaliwa na mahali ambapo itafanywa na kuwa bada hapo ndipo wamusi wa kupewa mikopo utachukuliwa Nikilipoti kutoka mkua makamba Elise Kwizera Radio Isanganiro Shukran Elise Kwizera Na ripoti yako hiyo inatufishwa kwenye ni majira saa 7 dakika 33 amba pola ziada sinaspewa kwa tuni kulikunja janvila tarifa hii Nuhashuko nyote ambao mwetegazi kutangu mwadhodi mwisho ni mshukupiafini mitambo Erike Uimana na kutakini mchana mwema kwa herini